İthi yakunul munafikuna waladzina fi kulubihim maradun gharwa haulai dinuhum. Waman yatawakal ala Allahi fa inna Allah azizun hakim. Na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao. Watu hawa dini yao imewadanganya. Na mwenye kumtegemea mwenyezi mungu basi hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu ametukuka na mwenye hikma Walau tara idhia tawaffa allazina kafarul malaika tuyazribu na ujuhahum wa adbarahum wa dukuu athaba الحariq. Na laiti ungeliona malaika wanapoafisha wali wali wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuambia ionjeni adhabu ya moto dhani ka bima qaddamat aidiikum wa anna allah laysa bi dhallamil lil ayo ni kwa sababu ya yale yaliokwishatangulizwa na mikono yenu Na hakika mwenyezi mungu si mwenye kwa thulumu waja Kada bi ani firawuna walladzina min kablihim kafarubi ayatillahi Faakhathahumullahu bidhunubihim Inna allaha kawiyun shadidun iqab Kama adi ya watu firawuni na waliyo kwa yao Walizikata ishara za mwenyezi mungu Basi mwenyezi mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Thalika bi anna allaha lam yaku mugayran nirmatan anamaha ala qawmin hata yugayru ma bi wa anna allaha samiun alim. Hayo ni kwa sababu mwenyezi mungu habadilishi kabisa nema alizuwa nemesha watu Mpaka wawabadilishi ya liyo mondani ya nafsi zao Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua Kada bi ali firawuna waladhina min kablihim Kaddabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa agrakna ala firawun Wa kunnun kanu zalimin Ni kama ade ya watu wa firawuni na waliyo kabla yao Walizikanushe ishaaraza mula wa omlezi Basi tukawateketeza kwa madhambi yao Na tukawazamisha watu wa na wote walikuwa wenye kudhulumu inna sharra adawab inda allahil ladina kafaru fahum la hakika vinyama vilioviovu kabisa mbele mwenyezi Mungu ni wale wanaukufuru. Basi hao hawa amini. Alladzina ahatta minhum thumma yankuduuna ahdahum fi kulli marwatin wa humla yattakun. Wali ambao miyungoni mwao umepatana nao ahadi, kisha wanavunja ahadi yao kila mara, wala hawa mchi Faimma tathqafannahum filharbi fashadzid bihim man khalfahum laallahum yaddakkarun Basi ukiwakuta vitani wakimbize waliyonyuma yao iliwapate kukumbuka Waimma takhafanna min kawmin khiyana tanfambith ilayhim ala sawa Inna allaha la yuhibbu lkainin Na ukichelea khiyana kwa watu fulani Basi watu pili ahdiyao kousawa Hakika mwenyezi mungu, awapendi mahaini Allahu ekbar, Allahu ekbar La ilaha, ilaha illallah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 Na hakika mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumuuwaja wake kwa kuadhibu kwa madhambi oryatenda bali huo ni waadilifu kwa sababu hawawi sawa muovu na mwema basi kuadhibiwa kwake ni kwa vitendo vyovu livvyvitda mwenyewe. Hakika ada ya hawa washirikina shani yao katika ukafiri ni kamashani ya mifirauni na majabari wote waliobaki walikuwa kabla yao walizipinga ishara za mwenyezi Mungu.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 Na mwenyezi mungu ni mwenye kuyasikia wa na mwenye kuyajua wa Kama ilivyo kuwala yao na mtindo wao hawa katika kuzikanusha ishara za mwenyezi mungu na naema zake ni kama mtindo wa watu wa firaoni na walio watangulia. Halika thalika, ada yao na shani yao katika kuendelea kwa mitume wake na dalili za unabi wao ni kama ada ya watu wa firauni na walio kabla yao basomefanana hao katika kukanusha ishara na kuupinga utume wa mitume na kuakadhibisha na kuendelea juu ya mwendo huo vile vile na kila mmoja Mwenyezi Mungu amemtia mkononi kwa zambi zake wale kwa midharuba na vimbunga na kadhalika na watu wa Firauni kwa kuozamisha na wote walikuwa ni madhalimu wa nafsi zao kwa hivyo walistahiki adhabu iliyowafika Hakika katika vyote vilioenea juu ya uso wa ardhi walioaovu mno mbele Mwenyezi Mungu katika hukumu yake na uadilifu wake ni makafiri waliokakamia juu ya kufiri wao nao ni wale uliofungamana nao kwa mikataba nao wakawa hawaachi kuivunja kila mara na watu hao ni Wayahudi ambao hawachelewi utukufu wa Mwenyezi Mungu wala hawahofu kupatilizwa naye wala adhabu yake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 Na kwa hivyo zinavunjika nguvu zake. Juu ya hivyo katika sehemu za nyuma katika midani ndio huapo mambo yaliyohusu idara ya jeshi ambayo juu yake ndio jeshi linategemea kwa msaada. Ukileta vurugu hapa hupelekea kukosekana nidhamu yote ya jeshi na kwa hivyo ndio huleta kuemewa na kushindwa.